Kapittel 3. For se, i de dager og på den tid, når jeg fører Judas og Jerusalems fangene tilbake, da vil jeg samle alle nasjonene og føre dem ned til Jehoshaphats slavslette, og der vil jeg innlede et rettsoppgjør med dem på grunn av mitt folk og min arv, Israel, som de sprette blant nasjonene, og mitt land delte de ut. Og de fortsatte å kaste lodd om mitt folk, og de pleide å gi et guttebarn for en prostituert, og et pikebarn solgte de for vin, så de kunne drikke. «Og dessuten, vad har dere med mig å gjøre, Tyrus og Sidon og alle dere Filisteas områder? Er det den behandlingen dere gir mig som lønn? Og om dere gir mig en slik behandling, skal jeg raskt, i hast, la deres handlemåte komme tilbake over deres eget hode. Fordi dere har tatt mitt sølv og mitt gull, og dere har ført mine atroverdige gode ting inn i deres tempeler», og dere har solgt Judas sønner og Jerusalems sønner til grekernes sønner, for å drive dem langt bort fra deres eget område. Se, derfor oppvekker jeg dem til å komme fra det stedet som dere har solgt dem til, og jeg vil la deres handlemåte komme tilbake over deres eget hode. Og jeg vil selge deres sønner og deres døttere i Judas sønners hånd, og de skal selge dem til mennene fra Saba til en nasjon langt borte, for Jehova selv har talt.» Rop dette ut blant nasjonene. Dere skal hellige en krig. Vekk opp de veldige menn. La dem rykke fram. La dem dra opp alle stridsmennene. Smi deres plogskjær om til sverd og deres beskjæringskniver til lanser. La den svake si «Jeg er en veldig man. Tilby deres hjelp og kom alle dere nationer rundt omkring og samle dere. Før dine veldige ned til det stedet, Jehova. La nasjonene bli vekket opp og dra opp til Jehoshaphats lavslette, for der skal jeg sitte for å dømme alle nasjonene rundt omkring. Svingen en sigd, for høsten er blitt moden. Kom, stig ned, for vinpressen er blitt full. Pressekarene flyter virkelig over, for deres ondskap er blitt stor. Skarer, skarer er det på avgjørelsens lavslette, for Jehovas dag er nær på avgjørelsens lavslette. Sol og måne skal sannelig formørkes, og stjernene trekker sitt klare lys tilbake. Og Jehova selv skal brøle fra Sion, og fra Jerusalem skal han la sin røst lyde. Og himmel og jord skal i sannhet riste, men Jehova skal være en tilflukt for sitt folk og en festning for Israels sønner. Og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige fjell.» O Jerusalem skal bli et hellig sted, og fremmede skal ikke mer dra gjennom henne. Og det skal skje på den dagen at fjellene skal dryppe av søt vin, og høydene skal flyte med melk, og Judas bekkefar skal alle flyte med vann. Og fra Jehovas hus skal det utgå en kilde, og den skal vanne Akasietrærenes elvedal. Egypt skal bli en øtslig ødemark, og Edom skal bli en øtslig ødemark på grunn av volden mot Judas sønner, i viss land de utgjørt uskyldig blod. Men juda skal være bebodd til uavgrenset tid, og Jerusalem i generasjon etter generasjon. Og jeg vil regne deres blod for uskyldig, det som jeg ikke hadde regnet for uskyldig. Og Jehova skal bo på Sion.»